Poštovani vladaoci u današnjoj verskoj emisiji govorit na temu spašena grupa. Moj gost danas je Adnan Mrkonjić iz Zenice. Salamu alaikum. Wa Recite mi, gospodine Mrkonjiću, kako treba da bude ta grupa ljudi? Alhamdulillahi Rabbil alamin. A usalli wa selimu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ine uba'ad. Allah subhanahu wa ta'ala nije ostavio ljude na ovom svijetu da lutaju. Oni im je na ovom sjetu, u svojoj knjizi, u svojoj posljednog objavi, u Kur'anu, preko svog posljednog poslanika, Mohameda s.a.v. ukazao na svojstva spašene grupe, ukazao na najbitnija njihova svojstva, kako treba, kakve treba oni da, da budu. Mi u, u Bosni i Hercegovini, ovdje na ovim e, krajevima na Balkanu, e, imamo jednu suru često učimo, a to je sura Al-Asr, u kojoj je Allah s.a.v. spomenuo svojstva ove, ove, ove grupe. Inače, riječ je o, o četiri e, svojstva kojim se moraju okrititi svaki, mora okrititi svaki vjernik koji želi da bude spašen e, na ovom svijetu. Allah u toj kaže u asri tako mi vremena innel insane le fi husr čovjek je doista na gubitku. Čovjek ovde označava se ljude. Svaki insan, znači bio muško, bio žensko, bio vjernik, bio nevjernik, bilo koji insan na ovom svijetu je na gubitku. Sem oni kaže Allah illal ladina amanu u amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sem oni koji budu vjerovali. To prvo svojstvo spašene grupe. Wa amilus salihati i dobra djela činili, wa tawasau bil haqqi i jedni drugima istinu preporučivali, wa tawasau bis sabri i jedni drugima strpljenje preporučivali. To su ukratko ta ta te glavne karakteristike te spašne grupe. O u kojem mjestu Kur'an je Allah spomenuo svojstvo spašene skupine? E svojstva spašene grupe Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu spomenuo u sure Rasor, koji smo mi sad malo prije citirali. E znači spomenuo ih je bez nekakvog detaljnog detaljne analize Imam Šafija kaže za ovu suru, kaže da Allah od Kur'ana nije objavio ljudima ništa drugo sam ove sure, ona bi im bila dovoljan dokaz za postojanje njihovog gospodara i dovoljan doga za put ka Allahom. U ovoj suri, znači u sura Al Asr, koja je vrlo kratka sura, koju poznaju ima mala djeca kod nas na našim krevima, Allah nam je ukazalo na ta četiri svojstva koja smo nabili. Prvo svojstvo koje je Allah S.H. ukazao na njega ovdje jeste da ljudi koji želi da budu spašeni mora da vjeruju. Da vjeruju u Allaha da vjeruju u ono što je on njima objavio preko svog poslanika, salallahu alihi vseleme. Vjerovanje, ne, ne bilo kako vjerovanje, nego vjerovanje na način na koji vjerovao Allahu poslanika, salallahu alihi vseleme. Svako društvo, svaka okolina ima određena praznovjera, vjera i određena e, neispravna vjerovanja e, koja neće biti priznata kod Boga. Neće Allah to ukabuliti. Jedine priznato vjerovanje kod Allaha jeste vjerovanje na način na koji to radi Muhammed s.a.w. Znači, dužno smo da vjerujemo onako kako on vjerovao, kako on podučavao svoje sahabe, onako kako su ispravne generacije muslimana vjerovale u Allaha s.a.w. Bez tog svatanja ispravnog vjerovanja čovjek neće imati puno koristi od samog vjerovanja. Inače, vjerovanje u arabskom jeziku u islamu potim se podazirnuje tri stvari da bi čovjek bio vijednik, mora imati kod sebe tri stvari. Prva stvar je da vjeruje srcem, da je čvršto uvjeren srcem ono što govori, što smatra, da jezikom očituje se i da dijelima pokaže da je vijednik. To je pravi vijednik. Vijednik je osoba znači, koja srcem vjeruje da, da je Allah njegov Bog i da je Muhammad s.a.v. poslanik, koji to jezikom kaže i koji sve to dijelima potvrdi. Ako čovjek kod sebe nema jedna od ove tri stvari, on ne ulazi u skupinu vijednika. On pri sebi nema prvo svojstvo spašene grupe, da bude spašen i da bude vijednik. <kuh> Što znači da vjeruje i riječima i dijelom. Mi imamo ljudi koji vjeruju srcem ili jezikom, ali nema dijela. Ti ljudi nisu vijednici, nisu savršeni vijednici ili uopšte nisu vijednici. O lema ste po njih pitao na Ljudi koji ne vjeruju srcem, a kažu riječima, čak i ako radili dijelima, to su ljudi koje mi zovemo munafici ili dvoličnjaci koji nemaju isto vjerenje u srcu i na jeziku. Tako da bi insan se spasio, mora kod sebe imati te tri svojstva. Nije dovoljno samo reći e, riječima da je čovjek vjernik. Neki ljudi misle da je vjera da nešto kažeš. Da kažeš ja sam musliman, ja sam vjernik i to je, to je dovoljno. E, to neće biti dovoljno. I Muhammed s.a.v. kada je podučavao sahabe, on ima kaže... Kaže, koga god vidite u džamiji, svjedočite mu da je musliman. Tako da, insan koji nema dijela, on sebe ne može obrajati u skupinu e, ljudi i vijednika o kojima Allah ovdje govori. Iako ima kod sebe to uvjerenje, a nije ispravno također mu, je, to neće biti onaj priznato. Drugo svojstvo koje Allah ovdje spomenuo u suri, jeste da e, taj vijednik radi dobra djela. Dobro djelo u islamu ima dva uslova da bi bilo primljeno. Šta je to dobro dijelo? Dobro dijelo je dijelo kojim je Allah zadovoljan i koje Allah voli. To dijelo mora biti iskreno, prvi uslov, i drugi uslov mora biti u skladu sa sunnetom i praksom Muhammed A.S. Ako je čovjek samo iskren, to nije dovoljno. Puno ima iskrenih ljudi koji pogrošno radi. Mora ta iskrenost da bude u skladu sa putem Muhammed A.S. Načemu može insan da bude <coughs> iskren u svojoj nameri, ali da uradi neku novotariju, nešto što nikada Muhammed sallallahu alejhi ve nije uradio i želi se na taj način približiti Allahu. To je pogrešan put. I Allah mu to neće okabuliti. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Manamila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad". Ko radi dijelo za koje nema naše naredbe, naredbe od Allaha i poslanika, to mu djelo neće biti primljeno. Mi Bit ćemo odbijeno. Zašto? Jer nije u skladu sa sunetom Mohameda a.s. nije na, na, urađeno na način na koji je to Mohameda a.s. radio. U zadnjoj godini života, Allah mu objavio ajet dok je bio na hađu. Mohameda a.s. imenače objavio hađu samo jedan put u životu. E, te godine kada je objavio bilo je sa njim stotinu ljudi na hađu. I on je održao govor na refatu gdje je bilo stotinu hilada ljudi i rekao ljudima da mu je Allah objavio ajet. وكو يمكاجه في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا دانس سم وام يا أتمنى وفيره كاجه الله سبحانه وتعالى بسنوه و سلام نعرف نا عاته ناكولكم سيته في نجوه سمرة دانس سم وام أتمنى واشو ويره إذا ده قد نسام ده قد نسام ده قد نسام ده قد نسام يسو يسو يسام لغوظت وام يوم أتمنى إذا ده ق Sve što nije bila vjera do tog momenta, nije vjera ni poslije. Zato nije dovoljno samo iskrenijet da želiš nešto da uradiš, mora da gledaš da ta tvoja iskrenost bude također i to djelo u skladu sa djelom poslanika sallallahu alaihi wasallam, e, jer je on namaz Bog posla. Posla nam da nam pokaže put do Allaha. <coughs> put do Allaha jedan, nema ih više. U Kur'anu Allah kaže, vjernicama kaže, i slijedite Allaho put. I nemojte slijediti puteve. Što znači da putevi koji vode od Allaha su množini. A put koji vode od Allaha je samo jedan. I nema ih više. Ne mogu svi ljudi biti u pravu. Jedna, jedna, jedna skupina je u pravu samo. Mohamed a.s. kaže kaže u jednom hadisu kaže, židovi su se različeni na 7. jednu grupu. 7. jednu frakciju, unta svoje vjere. Kršćani su se različeni na 7. dvije grupe. Kaže, a moj umet će se različiti na sam misliti tri grupe. Kaže, Mohamed Sam, sve su u vatri, simjedne. To na oko mi govorimo. Simjedne skupine, kažo ashabi, njegovi učenici, koji su želeli da saznaju istinu. Koja je to skupina Allahu poslaniče? Kaže, to je skupina koja bude na onome na čemu sam ja danas i moji ashabi. Zato je bitno da znamo šta je Mohamed Sam radio, šta je vjera. I, a šta nije vjera? Da ne bi čovjek u zarud radio, a ne ne bio adekvatno za to nagrađen ne ne budemo to dijelo ukabudeno Umar radi Allahu anhu jedne priče putovao jedno bitci i prošao pored jedne, jedne crkve u kojoj je ugledao jednog sveštenika koji se udalje od ljudi sam robovao e, Bogu i Umar radi Allahu anhu kagaj video zapakovao kažu mu a njegov prijatelj kaže zašto plačeš vada do pravo vjedni kaže pači na to što ovaj čovjek jer se toliko trudio, ali to druga to da nema koristi. Podsetio me na riječi Allaha u suri Al-Ghashiyah kada kaže: "Wujuhu yawma idhin amila, amilatun nasiba tasla naran hamiyah." Kaže ljudi, na on što su radili i umorili ste, trudili se, ali kaže na će biti bačani u vatra. Je nisu radili kako treba, nisu svoj život uskladili sa životom Mohameda sallallahu alejhi ve I tu se ukazuje da kažem opasnost da čovjek ne poznaje svoju vjeru. I ima lijepu nameru, ima volju i radi, ali mu Allah subhanahu wa ta'ala uh, to uh, ne, ne okabuli. Ja sad, koliko sam vas slušala, rekli sve to, ali kažu da svi imamo nekako pravo da se pokajemo za sve naše grijehe i Allah je milostiv i od majke, kako mi kažem. Bezdanjega, bezdanjega. Znači, milost Allaha subhanahu wa ta'ala je neograničena. Allah kada je stvorio nebesa i zemlju, povišć svog arša je zapisao moja milost je pretekla moju moj, moj sržbu. I poslanik S.A.V. kaže svi ljudi griješe, a najbolji griješnici su pokajnici. U drugom hodinu kaže da ne griješite, vas bi Allah uništio i doveo nalad koji griješi pa se pokaje. Nema savršenih ljudi. To je činjenica. Ali mi uvijek u životu žudimo ka nekim idealima, idealnom rješenju koja će nam biti vodila na ovom svijetu. Sve su ljudi griježnici. To je, to je neminovna činjenica. Ali je bitno da mi u svom životu znamo što se od nas traži. Da znaš čime te Allah zadužio, što si dužan uraditi i da pokušaš da svoj život uskladiš sa, sa tim principima. A ne da se prepustimo životu, da nas život vodi, nego mi treba da vodimo svoj život. Mi da upredamo svojim životom. Ne da društvo upreda nama. Mi danas živimo vremenu gdje su ljudi prepustili sebe društvu. Znaci većina ljudi danas kada ga pitaš šta je u redu, on gleda od društva je u redu. Šta će obući? Je li društvo danas reklo da je to u modi ili nije u modi? Ako nije u modi nešto obući. Vjernik ne gleda tako. Vjernik gleda on šta će obuci. Je l'skalo samo on vjerom ili nije? On se ću raditi, ti, on skalo samo na vjerom ili nije. I to je taj princip koji je vrlo bitan. Mi danas živimo u vremenu kada su ljudi izgubili svoju svoju ličnost, izgubio svoju pripadnost, svojoj vjeri. Prepustili su se i modi i ostalim stvarima. Nama Allah u Kur'anu govori jednu čudnu stvar, čudnu stvar, koju ljudi čisto zaboravaju. A ona je da čovjek može biti rob samom sebi. Da može, biti, da može sam sebi biti Bog. Da se tako izrazi. Kaže Allah u Kur'anu, kaže Zar nisi vidio onog koji je sebi za svog Boga uzio samog sebe? Svoje strasti. Mohamed Sallam kaže u hadisu, <coughs> ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirhan, ta'isa abdu katife. Kaže, proklet bio rob dinara i rob dirhama i rob lijepi odjeći i rob žene. Če insam može bude rob svojim strastima, može bude rob svojim stvarima koje posjeduje. Ako mu je cilj da u životu samo udovoli svojoj ženi ili obrnuto, da žena udovoli svom mužu ili da udovoli svom društvu i svojim strastima u tom, Slučaju, on druguje sam sebi jer želi da udovolji sam, samo sebe, Ne da udovolja Allah. Mi smo na svijetu da udovoljimo svom gospodaru. Ne da sebi. Udovoliš sebi na način na koji ti je to dozvolio tvoj gospodar. Znači, mi imamo uh, uh, rješenje kao što je brak. Brak ili blud. Rezultat isti na kraju, samo način drugačiji. Ovo je ono sa čim je Allah zadovoljan, to je brak, a blud je ono što, sa čim je Allah nije zadovoljan. Jako je razlutat na kraju popunosti isti, da kažem, ali e, tebi Allah dozvolio ovaj oblik, a zabranio ovaj oblik. Niti ti uskratio to. Nije ti rekao, ne smiješ ispoljavati svoje strasti koje u tebe ugradio. Ne. Imaš način, imaš kanal za to. Oblik koji je halal. Sve na svijetu nam je hrana. Imamo hrane, znači 99% hrane koje je Allah na svijetu stvorio je, je halal. 1% nam je zabranio. I ljudi uzme 1%, a ostave oni 99%. Sada vi kada, kada, kada bi nekom rekli da nabroji deset jela koji su islamu zabranjene, ja ću im dati narodu za to. Znači ću treći svinjsko meso, ja ne znam što će reći neke životinje koji, koji su divlje, sve oslo je halal. Ali mi kao ljudi smo tako stvoreni da, što kažu, tuđe je slađi. I uvijek žudeh ka nečemu što je Allah onaj, zabranio, slično nešto se dogodilo našem otcu Ademu, je sa nam u dženetu gdje mu je Allah znači, u dženetu goveo. Znači, nema veši vrhunac. Rekao mu, sveti, jahalao sem ovog drveta. I ja Adam, ali i se vam šetan ga zavede i pojede sa svojom ženom Havom zajedno. Nije samo ona kriva, nije samo on kriv. Allah kaže, pa su njih dvoje pojeli plodove tog drveta. Nije samo adem ili Hava pošto nekada u društvu govori da je ona njega zavela, da ona kriva, tako dalje. Ne. Zajedno su to uradili njih dvoje. Kaže Allah. Zajedno su jeli to to taj plod. Ona, I učine sam sebi nepravdu gdje čovjek u ženetu sve ima samo jedna stvarom zabranjena. Tako da je vrlo bitno znači, da danas čovjek danas ima tu svijest, da ima tu priplatnost svoje vjeri, da je svjestan i da, ima, da zna razlog zbog čega određenost sva radi. Šta ga na to postiče, zašto nešto ostavlja, zašto se nečega odriče i da mu to bude vodila na ovom svijetu. I mi ćemo vidjeti kroz predostala dva svojstva ove spašene grupe koja vjeruje, koja radi koja poziva ono što, što vjeruje i što radi, znači nama je društvo bitno. Mi nismo na ovom svijetu sebe. Ja ima misju na ovom svijetu. Kao svaki vijednik ima misju na ovom svijetu. Vijednik ne može mirno spavati ako njegov komšija glada. Poslani po Hrishan kaže, nije vijednik osoba koja spava sita, a komšija glada. To nije pravi vijednik, nije savršeni vijednik. Nema su osjećavanja sa svojim komšijom. Kako da spavam mirno, a moj komšija nije vijednik uopšte? Ako ne, mogu, ne smijem da spavam mirno, a on nije sit, znači nije samo se nahranio, kako da spavam, ali u ono njegovo srce je gladno? Kako da spavam kada znam što ga čeka posle njegove smrti? Znači, vjernik ima tu odgovornost da dijeluje u društvu pozitivno, da poprava stanje. Ja sam često kažem, vjernik nije dobra osoba. Vjernik je osoba koja poprava drugi. Čovjek može biti dobar samo za sebe. I njegovo njegov dobro ne prelazi na, na, na druge ljude. Ta osoba je ograničena. Ali vjernik, pravi vjernik je osoba koja to dobro širi drugim ljudima. I, znači, drugi ljudi koji su u, u okolini njega, ostajte to dobro. Zato, Muhammed Ali selam. od dana kada je postao poslanik do smrti, njegovi ashabi su vršili misiju pozivanja ljudi u islam. Širinja tog dobra, objašnjavanja prave i istine ljudima. Znači, nekada je slika iskrivljena. Ljudi su dobili pogrešan utisak. Edan, esam slučajna kaže bio upitan zašto ljudi slede neistinu, a ne slede istinu, ako je istina, istina, neistina, neistina. To su dvije jasne stvari. On kaže zato što su slepernici istine, to jest mi onakazili istinu. A slepernici neistine uljepšavaju neistinu. Pogotovo pute kada vidite reklame. Za naj otrovnije stvari, za alkohol, za cigarete, za sve što je zabranjeno, onaj su prekrasne reklame. A mi smo reklame svoje vjeri. I pogotovo nas kada vidimo pute namrgođeni, nema osmijeha, nema brige za drugim čovjekom, svako kupiran samim sobom. Znači, kada pogledate te eh, po, onaj, primjere, žive reklame koje hodaju, malo ko može poželjati da bude vijednik kada vidi nas. Zato je još šte jedan členjak davno rekao, kaže, upoznao sam islam prije muslimana. Da sam upoznao musli, muslimane prije islama, nikada ne primijel islam. Jedan kršćani koji primijel islam, upoznao sam islam kroz knjige. Jer tek sam onda vidio kako muslimani povrrešno primjenjuju svoj vjeru. Da sam upoznao muslimane, a ona nikad ne bi poželio da upoznam islam. Jer mi smo vrlo loši ambasadori svoje vjere. I u društvu mi vrlo loše djelujemo. Danas imamo primjer da ljudi djeluju agresivno, da ljudi e, primjenjuju neku silu. Ima ljudi koji, koji, koji onaj, su u svom djetijistu bili zločunici. Bili nekakvi banditi. Sada prišao o vjeri i želi da u vjeri udara, ali odobje seba, brato. A to je nemoguće jer mama je sada nikada nikog ni udarilo. Nikada udarac nije bio način i metod dosta na istini. Naci samo li je primjer. Ja čješta. Nije da Indonezija. Indonezija ima 200 miliona muslimana. Nikada muslimani sad su kao nisu toj zemlji. Ti ljudi su primili islam preko muslimanske trgovaca koji su dolazili kod njih i pokazali im šta je poštenje. Šta je pravda. Šta je emanet. I oni su primili islam lijepim lijepim postupkom. Naci To je najvažnija stvar i u našu islamu kažu dijelo je jače od riječi. Dijelo je jače. Mi užemo govoriti satima i danima, ali koliko ćemo dijelima pokazati ljudima da doista vjerujemo u to što govorimo. Mi često kažemo ljudima strpi se ovako. Kad se nama dogodi nevodlja, mi se ne strpimo. I Mi ružno reagujemo. kada te neko uvrijedi ti pređe preko toga. Ali kada dođeš do braje problema, treba to praktično pokazati ljudima. Zato, da ja kažem, kada čovjek pozna šta se od njega traži, Kada ima kristalno jasnu sliku o svojoj vjeri, o svojoj pripadnosti, onda može da u svom životu vidi šta nije u rijedu i da nastoje se popravljamo. Mi Mislim tu na svijetu da se popravljamo. Niko nije savršen. Svi ljudi griješe i nastoje da, da, da idu ka, ka, ka, ka boljim stanju, e, pojedinačnoj ili, ili, ili, ili u društvu. Zato ova svojstva četiri na koje smo naveli, znači vjerovanje na način na koje vjerovano Hamedar i Saram, dijela usklađena sa njegovom e, e, e, praksom, način pozivanja u islam onaj preporučivani istine na najljepši mogući način djala kaže ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mauizati al hasana pozivaj ka putu svog gospodara sa mudrošću i lepom riječi pa se nije rekao lepom mudrošću ne mude se samo posabelita ne može biti mudrost da nije lepa znači nije mudrost kaže sa mudrošću i sa lepom riječi Jer Allah zna da je na riječ otključava srce čovjeka I da jedna riječ zaključava srce čovjeka. Koliko ljudi smo mi udaljali svojim postupnjima od vjeri. Ja, ja, ja ne znam da ikko primio islam zbog, zbog na, lijepog naše morala. Jer, jer mi to nemamo. To nama fali. E, puno griješimo, ružnu sliku o sebi dajemo u društvu. I onda se pitamo zašto ljudi ne želi da, da, da budu kao mi. Zašto ljudi ne žele istinu. Jer mi nismo ima servirali e, to jelo na jedan prikladan na način. Nekada mi serviramo ljudima prijesno meso. Meso je ukusna hrana, ali niko neće da je prijesno, ako je ne nisprečeno. Nekada je serviramo im, kao što pojedinice radi, stalno samo slatko im serviramo, samo slatki iš. Nekada nema uh, naj, hrane koja je bitna za čovjek uopstanak. Bitno da čovjek servira obadvoje I meso i slatki iše, ali da meso je meso isprečeno, slatki iš je lijepo onaj servirani. I posljednje, Svojstvo koje je Allah spomenuo u ovoj suri, jeste eh, govor Allaha well, S.W.T. o tavasa ubi sabr. Gde jednim drugim preporučuju istinu. Istina je, eh, jednim drugim preporučuju sabur. Sabur je proizvod ova tri svojstva. Znači, ona koja bude vjerovao i koja bude dobrodela činio i ona osoba koja bude pozivala druge ljude, neminovno će biti napadana na u društvu. I mi smo svidoci toga. Od Adem Ali i Salaam do danas ljudi postaju umetnici u uvrjeđanju drugih ljudi bez ikakvih dokaza. Etiketiranje danas moda. Takviće se ljudi kako da nekoga etiketiraju, kako da nekoga napadnju. Mi imamo primjera ljudi u društvu koji su nepravedno optuženi u medijima. Ne samo ne govorimo samo o vijednicima, nego ljudi koji su optuženi nekakve krađe, pronevere, i poslije su to dokazali da oni nisu to uradili, ali kako saprati tu ljagu sa svog imena? Kad čovjek zna da je Mohamed Ali i Salaam Allah zane kaže wa innaka laala khuluqin azim ti se doista na najvećem stepenu morala. Je koji je bio na najvišem stepenu morala poslanik alejhis na najlager način se obraćao ljudima, on je i pored toga bio napadan i vrijeđan. Razne uglede su mu govorili njegovi ljudi koji su su rođaci koji s kojima žive u Mekki. Ako je rezultat najljepšeg ahlaqa, najljepšeg postupanja, uvreda. Kakav će biti tek rezultat naših postupanja koje nije savršeno? ni blizu onoga na čemu je bilo Muhammad alai salam, no, znamenalo da će biti još gore i žešće od strane onih neistorničanika. Zbog toga je sad odbita. Da se čovjek strpi, je jer će imati, e, da kažemo naj e, problema sa društvom ako bude primijenio svoju vjeru e, na način na kojeg to, to njega njegov gospodar traži. Onaj čovjek koji misli na ovom svijetu da živi, da nema problema, da nema iskušenja, on se vara, to ne postoji. To ne može biti, jer ljudi te neće ostaviti na miru ako ti njih na miru. Sami ljudi će te dovesti u neugodne situacije, sami ljudi će te napadati, vrijeđati i onda treba reagovati, opet kažem, u skladu sa reakcijeva poslanika resala. Ja sam izučavajući Kur'an i Kerim, e, jednom sam vrijeme izučavao, jednu godinu dana sam čitao o Kur'an i tražio uvrede kojima su vrijeđani poslanicima. Hamede Srabi i drugi poslanici. Da vidim čime su njih ljudi vrijeđali i da vidim čime nas su danas vrijeđ Sam došao do zaključka da, da su to sve iste urede, samo druge i A samo da po drugu godinu israživao Kur'an da vidim kako su reagovali poslanice na te urede. Znači, kada neko me kaže da je lud, da je budala, da nije normalan, kako je reagoval poslanik na te urede, došao sam do zaključka da nije bilo, bilo reakcije. Kroz Kur'an i Kerim, nam Allah ne prirozi da su poslanice reagovali. Što nam kaže da je idealna reakcija da nema reakcije. Jer, ako tebi neko kaže da, da si lud, I ti ladeš u bolnicu i izglediš papir da nisi lut. Da njema dokaze da nisi lud. Dokažeš njemu drugi kada ti si lopov. Stojiš policiju i dokazeš da nisi lopov. I tako dalje ćeš tam po institucijama donosti papir da nisi... I čitaj život ćeš svoje provesti o tome. Ali čovjek ima misiju na ovom svijetu, on e, se ne obaziruje na takve Imam šafija kaže, kad ideš putem, neko ti kaže da si lut. Nastavi da ideš. Ako se okreneš, ne je pobjedio. Ako nastaviš, ti ispobjedio. Ako se nastaviš, on će da umri od muke jer se nisi okrenuo i nije te uspio isprovocirati. Zato je bitno da čovjek nastavi svoj put i da se postiti, kažem, tvoj misiji koji ima na ovom svijetu, znači da ispuni ono što njegov gospoda njegovo traži, da radi dobro djelo, da ljude poziva i da bude onaj, strpljiv e, na ono što zadesi na putu e, na koji bude hodio na ovom svijetu. Vi se s inače ovo predavanje imali prilike da održite na istu temu i u Novom Pazaru. Da. Da su posle građani imali prilike da vas pitaju neka pitanja? I koja su to bilo? Šta im je bilo u stvari nejasno, najviše u ovom, u ovom dijelu predavanja? Nismo imali tu priliku e, javno. E, privatno smo imali e, neke diskusije na, na, na, na, na temu e, koja je bila na tribini. E, većinom ljudi, da, da, da, da kažem, e, su bili iznenađeni e, onim što se od njih traži, a nisu bili svjesni toga. Nisu bili svjesni da da je ono što su oni tražili bilo bilo jednostavno eh, jedan princip usklađivanje na svoj život sa životom Muhameda alejselama i vidjeli su da su nekada previše emotivni i pokušavali su da da vide da su te njihove emocije nekada u redu ili ili nisu u redu sa usklađivanjem sa naš, sa našom vjerom jer mi imamo mi smo inače temperamentni ona je pogotovo u sandžaku ovde ste temperamentni od nas u, u Bosni Ona, ali Islam kao vjero ne, ne, ne prizna je, da kažem, te odlike ili mane koje se nalaze u čovjeku, čovjek mora uskladiti sa životom e, na Mohamed Al-Islam. primjer dati. U bitci na osvanju Mekije 8. godine po Hidži, li se vam je nekako je plan. Niko nije znao gdje Mohamed sam islam ide. Znači, Meka je ovako pravo, on krenuo lijevu. Znači, kogod je vidio kako Mohamed izlazi sa vojskom na lijevu stranu, ne ide u Meku sigurno da bi zavarao ljude koji su ostali tu da ne bi dostavili poruku u Meku da, da muha i sada dolazi njima. Onda se okrenuo i krenuo preo Meku. Jedan od ashaba koji je bio na bedru sa poslani Iqom. Znači, najodobranijih ashaba je imao familiju u Meku. Imao svoj imetak u Meku. I htio je da ih obavijeti da, da se pripremi. Fakti, to bila izdaja. I muha i sada je obaviješeno srani Allah da je taj ashab to u radju poslao svoj jednu ropkinju da... da da dostavi to. Muhammad sada ga spriječio tome, pozvao ga i rekao mu, čovjek se zvao Hatib. Kaže, Hatibe, zašto ti ovo trebalo? Omer radijallahu anhu je bio vrlo emotivan čovjek, temperamentan. I on kaže, poslaniko je sam, Allaho poslaniče, daj mi dozvolu da mu osjećem glavu. Iz do nas. Kaže Muhammad sada njemu, kaže, Omer, ja ne mogu ubiti svog čovjeka pa da ljudi govori da Muhammad ubija svoje sredbenike. Kaže, šta znaš, možda je Allah reka učesnicama bitke na bedu, radite što hoćete, ja sam mu uprostio. Ja, poslani, poslani, poslani kada sam prijeđe preko njegove greške. Iako Omer bio temperamental i želio da, da kažemo onaj, žestoko reaguje, da kazni zbog te vele izdaja. Glavna, naj, najvažnija bitka u životu, se, je, je strano, on ga izdaje. Mi često u životu imamo tako male eksese sa ljudima, ali ponašamo se... Na, kao, da kažem, inkvizicija. Ne opraštamo nikome ništa. E, nismo spremni da pređemo peko loših postupaka pojedinaca, da halalimo. E, u islamu post nešto što se zove oprost samo jezikom, a ne srcem. Da kadaš čukaj da ti halalio, ali ni srcem halalio, ali si mu dao halal. A postoje nešto što zove halal jezikom i srcem. Znači, stvarno da, da oprostiš. Znači da nemaš nikakve više samirke, mi nismo spremljeni na jednu nadrugu. Rijetko je danas zna čovjeka kaže, halalim ti, opraštam ti, priču preko toga, nije problem, mi smo braća, mi se trebamo paziti tako dalje. Tako da je, onaj, kažem, većinom su ljudi uh, bili zainteresovni za, za, za te neke svoje postupke koji su imali u društvu, su bili u skradu sa uh, našom vjerom ili što ste bili na, naš gost, poštovani gledalci, tema današnje emisije bila je Spašena grupa.